Assalamualaikum warahmatullahi <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbishrahli sadri wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul lagi insya-Allah hari ini, malam ni menyambung kelas pengajian kita hari ini berkenaan dengan Uh, kitab kita kita ijazah muaram an-nml kalam lama kita kali terakhir bincang itu uh, kita uh, bahaskan berkenaan dengan last sekali uh, kita habiskan berkenaan dengan tajuk eh. <coughs> okey tajuk berkenaan dengan uh, hakikat eh, bagi bagi kewujudan sesuatu sebab so, bila kita panggil apa uh, Dalam masalah bila orang bincang berkenaan dengan masalah quran makhluk dan sebagainya Hari kata kat sini dia cuba untuk jelaskan apa sebenarnya arah tanda contoh yang terbaik cuma uh, untuk seorang tu faham eh faham uh, berkenaan dengan uh, berkenaan dengan okey itu uh, untuk seorang tu faham berkenaan dengan tajuk uh, maksud macam dia bagi contoh api kan kalimah api uh, dalam wujud ada uh, dalam empat bentuk wujudan bentuk dia wujud secara realiti dia Sebagai api Kemudian uh, wujud dia uh, Di apa, sebab, apa di luar daripada keadaan perkenaan okay, Wujud dia Dari segi perkataan Api uh, Kemudian kita ada tulisan api uh, Kemudian ada bayangan api Jadi benda tersebut sebenarnya dia kata uh, Tidaklah sebenarnya menjadi satu masalah pun untuk difahami uh, Cuma pada orang-orang yang Terlibat dengan ilmu kalam Mereka akan penting kepala untuk uh, Memahami maksud-maksud yang dikendaki dia kata, uh, Kerana apa? Kerana Uh, apa Tajuk uh, Tajuk benda berkenaan di, Dirumitkan oleh ilmu kalam Okay Baik uh, Jadi hari tu Kali tu, hari kita bincangkan Kita habiskan perkara sebut Okay uh, Kita masuk hari ni InsyaAllah Sebenarnya nak masuk kepada uh, Muka surat 115 Cik Kita habiskan tu, Alhamdulillah Okay hari tu yang kita ada masuk sikit dia Adalah berkenaan dengan mengetahui dalil Berkenaan dengan fasal Mengeta, mengeta, mengenai Mengenali dalil Adakah ia wajib Kata orang awam Jadi so, kata hari itu Kerana semuanya uh, Orang berkata Seorang yang awam Apabila dihalang Daripada mengkaji Dan juga memerhatikan Dia takkan kenal dalil Dan pada siapa tak kenal dalil Maka dia jahil Terhadap yang, dida, yang ditunjukkan uh, Dan Allah Ta'ala perintahkan Suruh hambanya Untuk mengenal Allah Ta'ala so, Jadi kalau tak tahu Macam ni Jadi Cuma uh, cuma dia kata maksud dia yang yang dikenyaki adalah beriman dengan Allah Taala percaya dengan kewujudannya pertama sekali kemudian menyucikan daripada ciri-ciri uh, makhluk ataupun keadaannya ini pasal dia menggunakan ilmu falsafah mirip yang lain ciri uh, kedua eh, bersih daripada ciri-ciri makhluk -ciri baharu dan daripada kesupaan selainnya uh, dengan Allah Taala demikian ke Allah Taala guna sifat uh, apa dia kata dan, dengan dengan tang sifat ilmu uh, kudrat dan juga uh, terlaksana kehendak Allah Taala Uh, itu tajuk yang keempat dia kata. Okey dia dia kata uh, apa? <tuh> dia kata cuma cuma macam um, itu dia kata ilmu ni tentang perkara, empat perkara tadi. Itu tentang masalah apa? Masalah iman dengan taana percaya dengan dia pertama. Kemudian uh, mentakdis kaum taana daripada ciri-ciri makhluk dan menyerupai makhluk uh, kedua. Kemudian keesaan Allah ketiga dan juga tentang sifat ilmu, kudrat dan juga terlaksananya kehendak Allah Taala dan selainnya ada keempat. Ia kata perkara-perkara ini bukanlah baru riah, kemestian, tapi dia dituntut. Kerana setiap ilmu yang dituntut maka tiada jalan untuk diperolehi, menghasilkan kecuali dengan datangkan dalil-dalil. Dengan banyaknya dalil. Dan tak boleh tidak daripada kita memerhatikan kepada dalil, dalil dan juga mengenal bentuk petunjuk dalil tersebut di atas yang dituntut. Yang dituntut. Dan macam mana kita menghasilkan untuknya. Dan ini takkan akan terhasil kecuali dengan mengenali syarat-syarat bukti. Ini sebenarnya daripada falsafah. Okey macam mana kita menyusun akan pendahuluan, menghasilkan akan uh, natijah. Okey. Uh, dan, dan dan apa dan apa dan akan datanglah di, dibawakan itu dengan secara pasti sikit demi sikit kepada kesempurnaan kajian dan cukup ilmu uh, apa, dan dengan mencukupi ilmu kalam uh, sehingga akhir apa perhatian pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, uh, kepada apa makulat eh? uh, jadi dikata, jadi itu yang yang dia mula-mula uh, cuba nak nilah nak bawa akan. Baik. <coughs> Jadi maklumlah ni ketika itu dia terangkan dia kata demikian juga wajib kata orang awam untuk mem, apa yang ni geng-geng ahli kalam berhujah wajib kata orang awam mempercayai rasulullah saw pada semua apa yang datang dibawa oleh baginda dan mempercayai bukan dengan dan percaya baginda ni bukan daruri bukan bukannya secara pasti dia kata bahkan baginda adalah manusia seperti sebuah karya makhluk maka tak boleh tidak daripada bukti yang menunjukkan membezakan baginda daripada orang lain daripada perkara yang mencabar ke nabi, apa kena dicabar dengannya kenabian yang palsu eh? nabi yang palsu akan dicabar dengan dengan dengan apa dengan dalil atau bukti tadi tak mungkin dikatakan tak mungkin itu melainkan dengan memerhatikan pada mujizat baginda mengenal hakikat mujizat dan juga syarat-syarat sehingga akhir pemerhatian kepada kenabian dan ini adalah tajuk ketiga ilmu kalam ilmu, ilmu kalam eh baik jadi Imam Ghazali lepas tu dia, terang, dia terangkan dia kata kulna al wajibu al halqi al imanu bihadil umur dia kata yang wajib ke atas segala makhluk percaya dengan semua benda ini wal imanu ibaratun an tasdikin al jazimin la taraddad la tarad la taraddad la taraddada la fihi dia adalah iman tu adalah gambaran dia adalah percaya yang putus yang pasti yang tiada teragak-agak padanya walai yashuru sahibihi bi imkan rukin khatafi dan tidak merasakan pemilik iman tadi kebarangkalian terjadi kesalahan padanya wahai tasdik wahai tasdik aljazimi ia hasil dan apa uh, kepercayaan yang yang apa yang apa yang pasti ni akan terjadi dengan enam martabat ah, Ini hari tajuk kita hari ni kat sini baik <tuh> dia kata apa qala <tuh> almuallif rahimahullah berkata pengarang kita imam ghazali uh, rahimahullah dikatakan maratibut tasdiqu aljazimi maratib martabat-martabat peringkat-peringkat percaya yang pasti dia kata atrulbatul ula tahap yang pertama wahya aqsaha dia adalah yang paling hujung sekali Paling tinggi sekali ma yahsul bil burhanil mustaqsa al mustawfa syurutuhu <coughs> apa yang terjadi kepercayaan tadi dengan uh, keterangan yang apa yang apa yang di, di uh, yang di, apa, di yang uh, dan mencukupi syarat-syarat dia mustaqsa al mustawfa ini terbilang lah, yang dibilang dan juga yang di yang mencukupi uh, syarat-syaratnya. Al muhariru, al, -al, -al muharwaru usul usul yang di yang di uh, ke, kemas, yang diperiksa akan usulnya, uh, wa uh, usulu wajah di mahu dan juga muka Darajatan darajata, kalimatan kalimata, Darjat dimendarjah kalimat dengan kalimat. Hatta laya beka majalun sampai tidak ada tinggal sebarang ruang, uh, ihtimalun uh, majalun ihtimalin. Uh, ruang untuk kebarangkalian wa tamakunut filtibasin dan juga kebolehan untuk sama-sama. Uh, wa -sama. dzalika huwa lugaitul qaswa. Itu adalah matlamat paling atas kali lah, bertujuan asal bila kita nakkan keyakinan yang pasti ni atau ke kepercayaan yang pasti ni, yang putus mesti ada bukti, keterangan uh, yang cukup syarat dia. Yang mana kita kata yang tak ada ruang lagi untuk kita ada kebarangkalian ke, ataupun boleh untuk uh, kecelaruk Wah dari kalau dikata warubama ya tafiku fikulih asrin aku lihat asrin wahidun atau isnain memayantahi ilarikarut bati dan barangkali dikata bersepakat pada setiap zaman seorang atau dua orang daripada kalangan orang yang tamatai kepada tahap ini tahap ini mungkin tahap ini wakal yaklu al asro dan barangkali akan kosong satu zaman tu daripada orang macam ni tahap yang atas ni. Mungkin yang dikata pertama sekali macam awak bakar kot Walau kanan najah tu Maqsuratun ala misli tilkal ma'rifati Laqallatin najah Kalaulah sekiranya kejayaan Dibataskan kepada Seperti bentuk ini Dari segi pengetahuan Nasihan sikitlah orang yang selamat Waqallan najun Sikitlah penyelamatan Waqallan najun Dan sikitlah orang yang selamat Sebab dia, dia apa dia, dia kepercayaan yang diperolehi dengan bukti keterangan yang yang yang mencukupi. Ha, tapi problem dia nanti kita akan bincang dah sebabnya dalam masalah mempercayai satu perkara tadi kita boleh percaya dengan sama ada apa secara uh, pengetahuan uh, sahaja atau lihat sendiri atau lihat sendiri atau rasai sendiri. Ah ha, nanti kita akan, akan akan bincangkan nanti. Cuma kat sini kita baca bacalah Imam Ghazali letakkan tentang tahap-tahap percaya yang pasti. Ha, yang pertama yang paling atas sekali. Arud tubtusaniyah tu tahap yang kedua pula ay yusula bil adillati rasmiyati al kalamiyati al mabniyati ala umurin musallamatin uh, musaddaqun uh, musadda biha saddakin biha dia kata berterhasil uh, ke, uh, percaya tu dengan dalil-dalil rasmi ilmu kalam yang uh, terbina di atas perkara-perkara yang diterima yang yang dipersetujui dipercayai terhadapnya istiharahu bina akadirul ulama'i kerana masyhurnya perkara-perkara ini ada apa dalil rasmi ni di antara ulama-ulama uh, yang besar wasyanat wasyanatu ingkari hak dan buruknya mengingkari akan dalil-dalil uh, rasmi ni wanafratin nufusi an ibda'il bar mirai fiha dan tak sukanya jiwa daripada kita memulakan uh, perdebatan padanya wa hadza jinsu umur dan ini jenis macam ni juga dikatakan memberi faedah uh, pada sebahagian perkara wa fi haki dan pada hak sebahagian manusia tasdiqun jazima pai pembernaran yang uh, pasti bi laisulays uru sahihu di asla di mana tidak merasakan orang memiliki kepercayaan yang tahap kedua ni kebarangkalian bercanggah apa lawan kepada uh, kepada apa dia percaya sejak asal lagi okey jadi kata yang ni yang pertama tadi dia dengan dengan apa dengan dengan apa dengan burhat bukti eh yang mencukupi syarat Nah ha, diketahui pandahuluan sebagainya tapi ini kalimat demi kalimat tapi ini lebih daripada mengalam kedua pun mukalam juga ketiga ayasula okay. attasdiku bil adillatil khitabiyati okey dia terhasil kepercayaan tu dengan dalil-dalil ucapan aqni alqadari ladzi jaratil adatu biisti'maliha fil muhawarati wal mukhatabatil jariyati fil adat yang dimaksudkan kat sini adalah kadar yang berlalu atau berlaku uh, kebiasaan penggunaannya dalam perbualan atau ucapan yang berjalan pada kebiasaan. Maksudnya, apa dengan ucapan? Meyakinkan orang dengan ucapan. Yang tadi atas tadi bukti-bukti itu berdasar ukuran ilmu kalam. Ha yang ini bukan. Yang ini kata maksud berdasar ucapan. Wa dzalika yufidu fi haqqil aktharin. dan ini yang begitu dia kata memberi faedah pada hak banyak kebaikan orang. Tasdikan bi badi ar-ra'i. Dia adalah percaya dengan permulaan pendapatlah dengan dengan apa permulaan pendapat sabiqul fahmi dan sabiqul fahmi yang uh, di oleh kefahaman kefahaman yang awal mana bila kita dengar tu kita terus macam logik je idlam yakun al, al batinu -ba mashhunan bi ta'assubi uh, ini apa jika dalam yakun bila tidak ada uh, batin al batinu -ba uh, dalaman seorang tu mashhunan bi ta'assubi uh, apa dia dia, dia dia terisi dengan ketaksuban awal rusuh hujah dia yakin alal khilaf dalil dan juga dengan kukuhnya kepercayaan terhadap yang bercanggahan dengan ke apa apa dia punya apa dia punya uh, maksud atau pengertian dalil kalau dalil tu dah ada tapi tapi kita dengan kita dari kepercayaan asal apa ayah sikit kita okey maksud kalau sekiranya tak ada memang kita kata ucapan biasa kita dah faham tapi kalau kita dah ada kepercayaan dalaman maka kita mungkin tidak akan boleh terima dengan mudah Okey, walam yakulil mustami' dan tidak jadilah orang yang mendengar tu masyrufan bitakallufil mumarati wa Dia bukannya uh, penuh dengan uh, apa apa, apa memberat-beratkan diri dengan apa untuk berbahas dan juga ragu. Okey. Mutabah hijan bitah bitahdiq ay mujadilin fil aqwidi dan juga dia bukan juga orang yang Uh, penuh dengan dengan apa dengan apa dengan kiasan-kiasan uh, orang uh, pendebat dalam aqidah. Nah, jadi kalau nak kata anda kata dia tak ada perangai macam tu datang dalil tadi cukup mengadai. Yang tadi awal yang dua pertama tu dia kepada bentuk dia yang pertama tu sampai dia kata macam uh, peringkat pertama ni takkan ada mungkin satu zaman dalam satu zaman orang yang ada kepercayaan macam ni percayaan yang pasti ni mungkin seorang dua orang je. Sebab dia ukur dengan uh, kaedah ilmu tadilah. Ilmu, masalah dia kata apa. Uh, yang cukup uh, apa terhasil dengan uh, keterangan mustaqsa yang sehabis-habis dan mencukupi syaratnya. Uh, yang diperiksa akan usulnya. Yang didahulukan dengan darjat demi darjat pendak dan apa mukaddimah-mukaddimahnya. Uh, dengan uh, darjat demi darjat kalimat-kalimat. Sampai tak ada ruang untuk kebarang kalian dan boleh untuk kesamaran. Uh, ini pendapat, pendapat. Tapi yang ini dikata orang macam ini dikata... Sikit je Ataupun pernah orang yang macam ni keadaan dia sikit Tapi masih lagi ada kat situ ilmu punya hasil Yang kedua tu dia kata terhasil dengan dalih-dalih rasmi kalam ini dibina di atas perkara yang boleh diterima pakai okay. yang, ni, yang ni bentuk kedua Yang ketiga ni sebenarnya Dia akan bagi contoh daripada Al-Quran Karim Itu bukti-bukti yang berbentuk ucapan tau Ucapan yang taklah tujukan kepada Uh, manusia Kepada orang beriman Bila uh, orang tak ada tuju kan Maka dekat situ Dia dia akan, dia akan kata sini uh, dia, dia tengok kan Dia kata uh, benda, Memang benda tu Boleh dapat percaya Tapi dengan syarat Dia kata apa Apabila tidak ada dalam Dalaman orang yang mendengar uh, Dalil tadi Penuh dengan taksuk Ataupun uh, Dan juga kukuh Dengan tikot Yang bercanggahan dengan Maksud dalil tersebut <coughs> Dan dia pun tak ada pula Yang mendengar dalil tadi Dia dia sibuk Untuk uh, Memberat-beratkan diri Dalam uh, Berbahas ataupun Meragu-ragukan <coughs> Atau berhias dengan kemudian uh, Mujahidilin Dengan dengan apa Dengan apa Dengan apa Sebutan-sebutan ataupun uh, Panggil apa Kiasat orang-orang yang uh, Tukang debat Okay Tukang debat Tak ada dalam dirinya Ada perasaan berkenaan So dia kata uh, Yang tu boleh lah Tapi dan, dan dia kata kat sini Wa aksaru adil al-Quran Min hadil jins Kebaikan dalil al-Quran Daripada bentuk ini uh, Bukan daripada Ilmu kalam punya uh, Tapi daripada bentuk yang uh, Dia kata kat sini uh, Nah bentuk yang apa yang bentuk ini yang, yang yang dibayangkan ini uh, yang pada orang-orang yang apa orang-orang yang uh, awam akan terima ni lah sebenarnya uh, tapi tapi tidak lah, kita akan akan tapi sebalik uh, sebab tajuk dia uh, dalam masalah yakin eh uh, tahdik ni lah apa masa panggil apa jelingan lah uh, jelingan orang yang berjidal dalam aqidah uh, kita okay, tahdik ni macam kita tengok dengan mata kita macam pandang selama mata dia kata, wa'aksarul al-adilatil -ad Quran ni minha dal-jins. Dan kebanyakan dalil Al-Quran daripada bentuk ini. dalil dalili zahiri al-mufidili tasdik kauluna. Dia kata, di antara dalil-dalil yang zahir, yang berfaedah untuk percaya adalah kata-kata kita. Layan tazimu al, uh, tadbir, uh, tadbiru al-munzali bil mudabbirin. Okay? Dia kata, takkan tersusun. Okay? Uh, takkan susun. Tadabur orang apa, Tadabur Pentadaburan uh, Yang diturunkan Dalil diturunkan uh, Dengan orang-orang yang mentadabur Dia kata Walauka nafihi ma'alihatun illallah Lafasarata Kalaulah ada Pada langit dan bumi ni Dia kata Tuhan-Tuhan Kecuali Allah Pasti kedua-duanya jahannam Dia kata kat sini uh, Kalau kalau okay, Ini contoh macam mana, mana, mana, macam mana Yang Quran berikan gambaran okay, uh, Untuk kita fikir Tentang dalil tersebut Buna, tak boleh ada tuhan banyak kena ada satu tuhan saja faqul qalbin bakin alal fitrati khayru mushawwashin bimmarati mujadilin yasbiku min hadzal dalil yasbiku bi dalili ila fahmihi dia kata setiap kalbu yang kekal di atas fitrah yang tidak diganggu dengan uh, perbahasan uh, para pendebat akan bersegera kepada dalil ini kan dia akan mendahului pada dalil ini kepada memahaminya memahaminya dia dengar terus faham dia mendahului pada daripada uh, dalil ini kepada, pemaham, dia, kepada kepada pemahamannya percaya yang pasti tentang wahdaniyatil khaliki esanya satunya pencipta lakin lausyahu mujadilun tapi kalau diganggu dia oleh seorang yang pendebat orang yang menjidal orang yang mendebat wa dan orang tu kata lam yabud ay yakuna alalamu bayna ilahaini yatawafaqan tidak jauh sebenarnya untuk menjadi alam ni di antara dua ilah dua tuhan yang bersepakat yataawanani yang saling tolong-menolong al-tadbir untuk pentadbiran okey ha dia kata wala tak bercanggahan fa ismahu hada alqadari yushwishu al maka Didengarkan, pendengaran dia terhadap kadar ini Akan mengganggu terhadap dia kepercayaan dia Dia kata yang tu okay. Maksud dia, dia dia kata, dia kata uh, apa, Dalil ni zahir kan uh, Dia kata, dia, dia kata, tapi dia, dia kata boleh terganggu Alasan dia kerana uh, boleh jadi Orang yang, yang apa, yang uh, panggil apa Uh, mendengar Apa mendengar tu Tapi kalau dia kata Dia punya hati tak rosak Fitrah dia elok Dia akan terus percaya uh, Tapi dia, dia, dia tak ada masalah uh, Tapi kalau dia kata Datang pada suara macam tadi Dia kata uh, Tak jauh untuk kita apa, Terima uh, Alam ni dia, uh, Duduk di antara Dua Tuhan yang bersepakat uh, Saling tolong-tolong Untuk mentadbir Dan tidak bercanggahan uh, Dia kata Dia cuba beri, Berikan apa, apa Gambaran lah Dia kata Jadi orang tu sebut Mungkin akan rosak Dia punya kepercayaan Jom so, marubah mah yang si yang halu yang suruh kemudian dikaitkan barangkali akan sukar untuk merungkaikan persoalan ini wada fuhu fihak kibah diafham dan menolaknya pada hak sebahagian kefahaman al kawsirati yang sing, yang yang yang singkat kefahaman yang tak mendalam kefahaman yang singkat barangkali dia susah untuk menolak okay faiz taulah fa fa faiz faiz taulah wa taazharu arrafang Maka akan menguasailah keraguan dan payah untuk dihilangkan. Tahir diangkat. angkat. Okey. So, jadi dia, dia cuba nak pakaikan tajuk tadi. Tapi masalah dia kat sini. Uh, sebenarnya. Uh, orang yang tak nak percaya tu bukan masalah dia, dia, dia apa dia punya benda ni dalil tak cukup. Dia tak nak percaya. Ini kita bukan masalah kita kata uh, kepercayaan orang tersebut uh, dalil Quran tak memadai tapi dia orang kan kadang-kadang macam, -macam yang kita dengar geng-geng apa geng-geng apa uh, apa Maulana Maulana ni dia kata Imam Ahmad gagal untuk meyakinkan uh, khalifah berkenaan kebenaran uh, hujah salaf. Dia kata macam tu, selamba dia cakap. Sedangkan sebenarnya orang yang mendengar eh, mendengar daripada pihak uh, apa pihak-pihak khalifah ketika itu Baghdad Abbasiyah zaman berkenaan Diorang tak nak percaya. Dia orang tahu dah segala hujah. Sebab tu dia kurung Imam Ahmad. Dia kan masalah benda tu uh, dalil tak cukup. Ha uh, ni sekarang ni pasal kes dia dekat sini, percaya yang pasti tadi bukan dia satu sudut. Dekat sini dia cuba nak bawa kan macam seolah-olah macam kalau dah percaya kenapa orang tolawan? Uh, kalau betul betul hujah kuat kenapa orang tolak? Ada uh, macam ayat gitu keluar. Uh, sedangkan kita kena faham bahawa uh, Allah Taala yang fa'al uh, fa'alhamaha fa fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan untuk jiwa tersebut Kejahatan dia ataupun kebaikan dia Ketakuan dia Allah Ta'ala Ta Ta yang berikan hidayah ke situ Kalau tak dihidayahkan hati kita untuk Patuh dan juga mengikuti kebenaran Takkan ikut kebenaran Bukan sebab kerana tidak cukup dalil ha, Faham eh? Bukan sebab dalil tak cukup Tapi kerana memang hati kita tak nak Kita memang nak melawan ha, Dia kata jadi kat sini lah Dia kata apa? Jadi kita daripada dalil apa? Kebetulan di Quran jenis ini antara dalil yang zahir yang bermanfaat untuk percaya kata-kata kita takkan tersusun petakbiran kita apa yang diturun apa petakbiran ya eh, atau apa yang diturunkan pada orang yang men, men, apa yang bertadabur mana tadabur ayat yang turunkan bagi orang yang bertadabur ayat ni dah. Jadi dikata ayat ni, kalau ini cukup dah sebenarnya tapi tak, tak tersusun. Uh, kalau sekiranya hati tersebut tak diganggu dia okey. Kalau diganggu dia akan salah dia kata. Okey. Dia kata uh, jadi dikatakan kadang-kadang boleh berjadi susah nak tolak persoalan berkenaan. Wa <tos> kadzalika min aljali. Ini juga daripada yang yang nyata dia kata, yang terang-terangan. An <tos> annam dia kata an man qadara al Siapa yang ber, berupaya untuk mencipta bahwa alai'i adati aqdaru boleh untuk mengulang balik lebih ber berkuasa. Kama qala macam al-firman kan dalam surah Yasin ayat 79 bila manusia tanya kan bila manusia dia hancur, berkecai nak jadi manusia balik macam mana. So Allah Taala surah Nabi jawab qul yuhyi hal ladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad kepada mereka akan hidupkan balik tulang tersebut Tuhan yang adakan ia pada kali pertama. Kita fahada la yasma'uhu ahadun minal awam dakir rabbil illaha wa yubadiru ila tasdik ha dia kata ini dia kata tak mendengarnya sesiapa dikal orang awam yang cerdik ataupun yang bangang yang bodoh melainkan dia pasti akan bersegera kepada percaya wa yaqulu na'am main dia kata ya laisa laisatil i'adatu biabda'i minal ibda dia kata tidaklah ulangan semula lebih unik lebih hebat berbanding permulaan bal hiya bahkan dia lebih ringan tapi yang dia bawa Namun namun ni kata wa yumkinu ayyushau wisha'a alayhi. Namun boleh untuk diganggu terhadap orang berkenaan. Bisualin dengan persoalan. Rubama ya'siru a ya'suru alayhi fah fahma jawabih. barangkali dia kata uh, sukar ke atasnya untuk memahami jawapannya Ah uh, dia kata mungkin boleh diganggu dengan soalan. Dia sebenarnya tajuk asal, dia yang diberi oleh Allah taala dah dah cukup. Yang pergi masuk pada soalan tu apa? Kalau orang tak nak percaya, kita bagaimana? Benda tak akan percaya. Dia bukan masalah apa benda tu. Pasal benda tu macam satu-satu, dua. Tak perlukan kepada hujah, hujah yang yang lebih terang daripada itu. Cukup dah. Pegang benda tu satu, campur satu. Nampak. Kenapa nak nak, nak dipersoalkan lagi? Ha, tapi oleh kerana dalam ilmu kalam, dia, dia kata keyakinan tu masih lagi tak betul. Masih lagi boleh ada ruang untuk diganggu. Ha, dia kata... Sedangkan wadali lmuustaufa, waddadi yufidut tasdiq bakahtama amil asilati. Sedangkan dikata dalil yang mencukupi adalah yang memberikan uh, kepercayaan sesudah sempurna soalan-soalan wajah-wajah dan jawapan-jawapannya biahik wilayah beko li suali majalun, di mana tidak tinggal untuk soalan sebarang ruang. Watasdiq yahsulu kabladalika dan kepercayaan itu telah terhakci sebelum itu. Maksud dia kata macam sekarang ni masih dia nak faham, kan ikut pada yang pertama kedua tu maksud dia uh, dalil tadi mesti tak ada boleh ada ruang untuk dipersoalkan lagi sedangkan kita tahu bahawa orang yang tak nak percaya akan terus berkata-kata. Macam orang Arab dia akan ada ada satu istilah dia kata anzah wa intarat orang yang uh, perangai dia pelik kan dia nak dia nak menang juga hujah dia walaupun dia dah salah dia kata kambing walaupun terbang. Kita kata tu, tu kambing itu kambing tu. Itu burung Dia kata tak kambing Burung Lepas terbang pun Eh terbang tu ha, Tak kira kambing walaupun dia terbang Itu kedegilan Yang akan timbul di manusia Dan bukan kerana masalah tak cukup Hujah dan bukti Haa ni kena faham betul-betul eh Sebab kita tahu bahawa manusia ni Orang tak jadikan data fitrah So dia tak boleh tolak hujah Apa uh, hanya kerana ada soalan-soalan taklah, Tak ada Maka dia pun faham soalan tak betul Soalan Permainan soalan. Dia tak betul. Macam tadi macam kes bila dia kata. Dekat atas tadi kan. Dia kata kalau sekiranya air Quran tu datang. Kata berkenaan dengan boleh. Kalau lah pada langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala pasti binasa. Sebab sifat yang ada pada yang memiliki. Dia takkan setuju dengan orang lain. Faham tak? Bila kata dia Tuhan. Tak boleh Tuhan-Tuhan tadi. Dia dia merendahkan diri. Sebab so, tidak layak dengan Tuhan dengan Tuhan punya sifat. Untuk merendah diri, mengalah. Jadi tak ada. Dia pasal dia hebat, dia besar. Dia nak buat, dia buat. Ha, itu bau majestik dia. keagungan, kemuliaan, kebesaran. Ha, bukannya datang dengan sifat tadi. Sebenarnya so, dia kata, boleh saling tolong-nolong tu. Itu dah bukan dah Tuhan. Bukan Tuhan dah sebenarnya. Secara so, dia dia punya pengeliruan yang dia cuba buat tu. Sebenarnya tak kena. Ha, walaupun walaupun sebenarnya pada ujung tu dia beritahu lah. Sebab bagi dia. Kalau selagi masih ada ruang untuk soalan Maka dalil tu masih lagi tak cukup Memadai Sedangkan Untuk setiap orang ada tajuk masing-masing Allah Ta'ala boleh berikan keyakinan Atau kepercayaan kepada manusia Dengan sekecil-kecil benda Atau sebesar-besar benda ha, Bukan perlukan kepada macam kes Bahaskan dulu Tengok dulu Uji-kaji sebagainya Bahkan kalau kita lihat macam Bani Israel Dalam keadaan mereka eh, uh, Lihat sendiri uh, Musa AS hidup kawan mati dengan dengan apa? Dengan, dengan, dengan sebab dengan sebulihan dia lembu kan Dipukulkan dengan badan lembu tadi kepada Manit tu, manit tu bangun Bercakap Dia nampak depan mata dia orang Turun mana wassal depan mata dia orang So basically dia orang degil dan tak percaya Tadi bukan sebab kena tak cukup bukti Tapi mereka perangai dia, sikap dia macam tu Macam iblis, iblis percaya Allah Ta'ala Tuhan Tak pernah dia sangsi Allah Ta'ala Tuhan Tapi yang timbul leperidak adalah kedegilan Untuk tidak mematuhi perintah Allah Ta'ala Sombong dia tu ada Itu punca sebenar So, sekarang soalan yang datang bukan soalan yang logik Tapi soalan tu sombong Soalan sombong So, tak boleh kita kata macam dalil Quran tadi Tak memadai, tak mencukupi Kerana masih lagi ada ruang untuk soalan Oh, salah, tak kena okay. Kemudian, warut batur rabi'ah tu peringkat yang keempat Atas dia ikut menjarak risamak Percaya dengan semata-mata dengar Mimman hasunah fihil atiqad Mimman hasunah fihil atiqad Mimman hasunah Fihi li'atiqadu Daripada orang yang elok padanya untuk kepercayaan Untuk-untuk-untuk iatiqad Bisa biqa salisana il khalqi' alaihi Dengan sebab banyaknya sanjungan setiap makhluk kepada dia Jadi so dia, dia dengar je terus percaya Kan? Okay. Kerana banyak orang puji Macam orang kata dia wali-wali kan Contoh kat sini dia bagi Fa'inna man hasuna iatiqaduhu bifi abihi Kerana semua siapa yang elok kepercayaan dia pada bapaknya wa dan guru dia ustaziah afirajul min afadil almashhurin atau pada seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang afdal orang-orang yang, yang apa utama yang masyur qad yukhbiruhu an shay'in kamauti syakhsin barangkali orang tu bagi tahu tentang sesuatu seperti kematian orang lain wa qudumighaibin atau pulangnya orang yang ghaib yang lama hilang orang yang hilang tu datang wa dan selainnya Fa'sbiqul ilaihi i'tiqadun jazimun uh, wa tasdiqun bima akhbara bihi akhbara anhu. Ini kata, maka cepat segera sangat kepercayaan yang pasti dan dan juga uh, dan juga uh, kita panggil apa dan, dan, apa, dan, apa, dan apa yang pas, uh, yang putus dan kepercayaan dengan apa diberitahu mengenainya nya uh, mengenai nya bihaitsu la baqa li majalun dengan di mana tidak ada lagi ruang dalam, uh, untuk orang lain. Okay? Tidak ada ruang lagi untuk selain orang Yang dia percaya tadi Sebarang ruang dalam hati dia uh, Mustanah dihi dan sandaran dia ha, Dan sandaran dia adalah Husnu'at teka dihi fihi Dia adalah benar Atau uh, elok kepercayaan dia pada orang tersebut Falmujarrabu bisidiki wal wara'i Maka orang yang uh, dipanggil apa yang, yang telah diuji Dengan kebenaran dan kewarakan Wat taqwa dan taqwa misal as-siddiq seperti as-siddiq radhiyallahu anhu ida qala bila bila dia dia kata qala Rasulullah SAW alaihi wasallam kada faka jazman dia kata berapa banyak orang-orang yang percaya dengan dia dengan dengan Abu Bakar Siddiq dengan serasti dia kata wa qabila wa qabila lahu qabula dan menghadapkan kepada apa dikata oleh Abu Bakar Siddiq dengan penerimaan mutlaq secara mutlaq la mustanadun liqabulih dan tidak ada sandaran bagi kepercayaan dia illa husm iqadih kecuali elok kepercayaannya pada pada awak pada orang tersebut benda ni masalah ha ni masalah sebab bila cakap macam ni kan kalau macam tu bila malaikat jibril bagi tahu soal lain nak kata macam mana nak kata boleh kita sangsi lagi kalau malaikat jibril bagi tahu benda segini sekian perintah daripada Allah taala so kita kena soal dulu sebab dalam kes ilmu kalam Dia akan soal dulu Dalam kita yang belajar Yang ahli sunnah Memang dah datang yang benar Dipercayai Sebab tu Allah tak nak jadikan Orang yang tak boleh percayai Dia panggil fasik Kita ajak Tapi kalau yang Erti kata lain Kalau datang pada kamu Orang dipercayai dengan satu berita Kita buat apa? Kita terima lah Kenapa nak persoalkan pula? Itu kan masalah sandaran sebab tu orang tak jadikan sumber agama ni Akan datang daripada orang dipercayai Kalau tidak kita akan mula ragu-ragukan para sahabat pula Kita kata para sahabat tak semua betul Haa habis Semua last kali, last kali tolak Islam Ini bahaya sebenarnya tahu. Tapi bagi orang yang tak belajar dia akan kata macam betul lah Imam Ghazid cakap ni tak Sebenarnya kat sini tak kena Sebab apa dicakapkan oleh beliau seolah-olah macam kita kata sandaran hanya Baik kepercayaan kita pada orang perkenaan Sebab macam Nabi hantar ke kampung-kampung ajarkan Islam Hantar seorang saja. Ini wakil Rasulullah SAW. Seorang yang dengar kena percaya. Saja. Kena percaya. Kenapa tak kena percaya pula? Okey. Dia kata apa? Famithluhu. Maka seumpama dia ni. Orang macam ma'awakal ni. Iza'alqal'ami. I'atiqadan. Dia dilengparkan kepada orang yang awam tu. Satu kepercayaan. Waqalallahu. Dan dia kata. I'alam. Ketahuilah. Anna khaliqal'alami. Berapa cita alam ni. Wahidun satu je. Wa annahu alimun qadirun Dan dia amat mengetahui, amat berkuasa Wa annahu ba'atha muhammadan Sallallahu alaihi wa sallam rasulah Dan telah utuskan Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam sebagai rasul Badara ila tasdik Kan orang yang awam tadi Orang yang apa, awam tadi Yang tak bijak, orang yang tak bersul ilmu kalam ni Akan bersegera kepada percaya Walami khalij huraibun Dan takkan bercampur aduk padanya sebarang keraguan Walasyak, wasyak dan juga ker apa ke, ke, syak pada fiqauli pada kata-kata orang kenan wa kadzalika itiqadu sibyan fi abaihim itu pasal dia tak cukup lagi besar pasal dia tak tahu lagi dunia macam mana macam ketika Adam alaihi ketika mana iblis tipu Adam Adam tak sangka ada makhluk boleh tipu atas dengan nama Allah ha ni masalah dia kena faham sebab dia punya dia punya kefahaman dia tak mungkin ada makhluk berani tipu dengan nama Allah tapi iblis bersumpah macam dalam surah Al-A'raf kan waqa sama huma dia sumpah pada mereka berdua inilah kumala minan nasihin aku untuk kalian uh, pemberi nasihat. So Adam tak sangka ada makhluk boleh menipu dengan nama Allah. Dia boleh jadi. Pengalaman kita menambahkan kita untuk untuk menilai apa apa, ke, ke, ke, ke, apa tertipunya kita oleh sesuatu Menyebab kita berjaga-jaga. Memanglah kita tak, tak boleh kata tak boleh tak, tak boleh kata benda berkenaan masalah sandaran. Tapi kalau orang tu memang tak pernah menipu macam Nabi Muhammad Sallam tak pernah menipu Maka orang Arab Quraish memang sepatut percaya terus kepada baginda Sandaran dia, dia tak pernah menipu orang sekali pun ha, Itu sepatut berlaku Jika tidak, orang akan kata Dekat sini, orang Quraish Bila tak percaya Nabi tu, sebenarnya dia orang ada hujah So, erti kata lain Kalau mereka tak percaya pun, bukan salah mereka Tapi salah kerana Tak ada bukti lain selain Orang tahu Muhammad tak pernah menipu Yang cakap macam tu, itu tak kena Itu tak kena eh Nah, di dekat sini bagi contoh. Wakadhalika i'tiqadu sibian. juga dia kata kepercayaan kanak-kanak. Fi abaa'ihim pada bapa mereka wa mu'allimihim dan guru mereka. Fala jarama. Maka tiadalah silap, tak ada kesalahanlah. Yasma'unal i'tiqadat. Mereka dengar kepercayaan-kepercayaan, wa yusaddiquna bihi dengannya. Dengar tentang i'tiqad, kemudian mereka percaya dengannya. Wa yastamirru 'alaihi min ghairi hajati dalilin wala hujjat ia berterusan di atasnya dengan tanpa sebarang keperluan kepada dalil dan juga apa dan juga apa ataupun hujah. Tak ada hujah tak ada dalil. Sedangkan kita tahu bahawa budak-budak pun bila asyik-asyik menipu asyik sebagainya dia akan uh, tahulah bapak tak cakap betul. Itu tajuk asal dia. Sekarang ni bila orang telah disebut Al-Quran kan bila kita kena cek ni hanya pada orang yang apa? Yang tak dia percaya orang fasik orang yang dipercayai kita tak kena timo tajuk kat situ untuk persoalkan. Okey. Ada kuliah ni masih lagi dalam kisah tadi. Wa urutu batu satu. Tahap yang kelima daripada percaya fastasdiqullazi yasbiq yasbiku yasbiku ilail qalb. Kepercayaan yang segera datang yang sampai dengan segera kepada kalbu. Aindasima isyai. ketika mendengar sesuatu muaqarani ahwal berserta dengan apa sampingan-sampingan daripada keadaan la tufidu alqati 'inda almuhaqqiq muhaqqiq namun dia tidak memberikan pengertian pasti pada orang yang memeriksa walakin yulqi fi qalbil awam tapi dia akan melemparkan dalam kalbu orang awam i'tiqa dan jazima dia akan berikan apa kepada orang awam ni kepercayaan yang pasti kama idza sami'a bit tawaturi contoh macam sebagai contoh kalau dia dengar mutawatirnya sebutan ataupun kita panggil apa kisah saya selalu mutawatir maradul raisil balad sakitnya apa ketua negara ketua negara ketua negara uh, sakit dengar cerita tu daripada ramai-ramai ramai-ramai ha ini ramai. dia tsumat irtafa'a sarahu wa wa'a wa'ailu min darihi ha kemudian kita dengar pula apa bunyi jeritan dan juga bunyi bunyi ratapan daripada rumah dia dia sakit mutawatir tapi kemudian dengar suara menangis daripada rumah Uh, ketua negara. Fuma sami'a min ahdi ril manihi dengan daripada salah seorang uh, anak ataupun uh, budak uh, kepada uh, per, per, per, ketua negara tadi annahu qad mata body telah Maka ia ertinya taqadul taqadul amiy yajman annahu mata. Mereka percayalah orang yang awam ni secara pasti body telah mati. Dengan karinah tadi kan. Wa ya alaihi apa tadbir dan dia akan bina di atasnya di atas itu apa kefahaman ataupun apa apa aturan atau apa ataupun apa pemahaman dia okey wala yaxturu bi balihi an laqulama dan barangkali dia tak tengah terlintas uh, pada pada dalaman hati dia pada diri pada pada pada, pada hati dia okey bahawa budak tersebut hamba tadi barangkali kata itu kata apa bahawa dia telah mati matinya ketua negara tadi an irjafin uh, sami'ahu kerana bunyi apa apa hiruk pikuk yang didengar wa annas sarakha wal wailu uh, wal, -wal, wal waila la'allahu an wasyatin aw shiddati maradihi aw sabil akhar. dan bahawa sebenarnya jeritan tu uh, apa, apa jeritan tu ataupun uh, apa ataupun apa, ratapan tu barangkali daripada sebab pingsan atau sangat sakit atau sebab lain Lakin hadi khawatir banyak datun, tapi lintasan pengkemfaman ini adalah sangat jauh. Latah turun orang awam takkan terlintas pada orang awam. Uh, Fatin Taubingu fi kalbi, maka tercap lah pada kalbu dia. Iaitulah jazimah kepercayaan-kepercayaan uh, yang pasti. Uh, dia kata Wakam Wakamin Arabi Nazora ila asariri wajhi ras wajhi Rasulullah. Walailah husnikalamihi. Banyak dikarenakan orang Arab Badui pandang kepada Asari wajhi mana raut-raut rupa wajah Rasulullah SAW. dan wa ila husni kalamini kepada elok kata-kata baginda lembut syama syama'ilihi dan juga lembut akan uh, sikap ataupun ciri-ciri baginda wa akhlqin dan akhlak baginda fa amana bihi wa saddaqahu tasdiqan jazima Lalu, dia beriman dengan baginda dan dia percaya dengan baginda dengan kepercayaan yang pasti la yukhaliju raibun yang tak bercampur aduk dengannya sebarang keraguan min ghairi mutalabati bi mu'jizatin yakyuki muha dengan tanpa menuntut sebarang mujizat untuk bagi dia laksanakan ia uh, wa tadak uh, dikatakan wa tadak uh, wa dan uh, dengan tanpa dituntut eh uh, ya yeah, uh, tanpa tanpa dituntutan terhadap mujizat untuk dilakukan uh, wa tudzkaru wajihu dan juga disebut bentuk petunjuk bagi mujizat berkenaan. mujizat ni bagi orang yang tak nak percaya hujah ke atas mereka. Adapun orang yang dah percaya tak perlukan kepada mujizat tadi. Itu masalah dia Tapi kat sini dia kata, ini kira Martabat masih rendah Sedangkan martabat Iman tadi tu Orang tu taqwa Itulah martabat tertinggi dia Kalau anda kata kepercayaan itu ada Tapi tak ada takwa Itu tak ada nilai Macam Bani Israel melihat segala Tanda yang berlaku pada Musa Lihat apa Isa buat Tapi mereka masih tak nak percaya Kalau ikutkan kepada hujah Ikutkan kepada bukti kepada Kepada persoalan Benda tu dah jelas-jelas depan mata mereka dah terjadi Tak ada soalan dah Tapi mereka tak nak takwa, Itu sebenarnya Sebab tu tak perlu kita jadi macam ni sebenarnya Tapi lah kita baca jugalah apa yang disebut Arut batul sah di satu Martabat yang ke enam pula Ayas ma'al qawla Fayuna sibu tabu'ahu wa akhlapahu Dia okay? baru dia mendengar kata-kata Lalu bersesuaian Fayuna sibu tabu'ahu Lalu bersesuaian dengan tabiat dia dan akhlak dia mana kata-kata tu datang kena dengan rasa uh, uh, diri dia yunasibu tab'ahu wa akhlaquhu orang yang mendengar tu dia dengar kata-kata nabi eh serupa macam aku faham serupa macam aku aku setuju orang cerita fa yabtiru ila tasdiqihi bi sigeera untuk percaya limu jarri muwafaqatihi li tab'ihi kerana semata-mata kesepakatan kata-kata yang datang dari nabi ke dan quran ke dengan tabiat diri dia laa husni i'tiqadi fi qa'ilihi bukan daripada elok kepercayaan pada yang mengatakannya wala min qarinatin dan bukan kerana qarina uh, mana perkara sampingan yang dia saksikan laakin li munasabatihi ma tapi kerana Sesuaian ia ya, dengan apa dalam uh, tabi'at di macam tu macam dia yang kita konspirasi ha ni contoh simple lah kan dia dia tak belajar yang betul dia tak nak tengok hadis nabi tapi dia tengok orang ni, biar ahli bida'ah pun tak apa. Asalkan serupa dengan apa dia nak. Ini bukan masalah dalil itu betul atau tidak. Ini masalah orang. ni dia tasyahi dia panggil. Dia, dia, dia, dia ikut apa benda dia suka. Ini bukan masalah martabat kepercayaan pun. Bahkan ia sebenarnya adalah tasyahi. Seronok-seronok. Kalau kena dengan apa dia cakap, dia pun ambil. Macam dia kata tanduk setan. Nampak macam tu. Macam macam kena tanduk setan. Pasal kebetulan. Salah seorang ustaz yang mengajar dia. Teori konspirasi. Tadi sebut benda berkenaan. Maka dia pun follow Pasal memang dia suka benda tu. Ini bukan masalah dalil tu tak cukup. Ini bukan masalah dalil tu. Betul atau tidak. Ini kerana dia pilih apa yang seronok dengan diri dia. Sebenarnya. Okay. Falharisu ala mauti aduwi. Wa qatlihi. Wa azlihi. Dikata uh, ya sudahku bijami dzalika biadna irjavin. Maka dikata orang bersungguh-sungguh uh, terhadap kematian musuhnya, ataupun uh, apa pembunuhannya, ataupun pelucutan jawatannya. Dia percaya dengan semua itu. Dengan semata-mata ada bunyi hiruk pikuk uh, sampai apa? Komotion Dengar kata sains kian, uh, terus dia percaya. Ya, tamiru ada jazima dan dia berterusan di atas kepercayaannya netek dia secara pasti. Walau akhbar bidzalika fi haqqi sadiqih aw bi shay'in mimma yukhalifu shahwatahu wa hawahu fihi wa abaku lil iba' dan kalau diberitahu tentang perkara itu pada hak teman dia contoh macam eh apa tak jadilah apa jawatan apa Imam Mahdi tu di apa bai'ah dia tak nak percaya eh takkan aku dia tak dia ni pada hak teman dia atau sesuatu yang menyanggahi syahwat dia atau keinginan dia. Dia akan tawakuh padanya. Oh, tawakuh, saya saya ingin tawakuh dulu. وَعَبَاهَا وَعَبَاهَا وَعَبَاهُ Dan dia enggan. Untuk percaya benda berkenaan. Sehabis-habis keengganan. Okay. okay. Tapi kena faham ya. Eh? Daripada sudut asalnya. Yang betul tu dua je. Daripada martabat ni. Yang disebut tadi. Dua. Dalam Quran Karim kalau kita lihat. Kalimah percaya ni. Disebut tentang yakin ni saya cuba nak, nak fahamkan balik. Eh. Yakin. Kalau ikut pada dia tadi, yang satu dan dua tadi perlu kepada perbahasan gunakan cara-cara uh, uh, ilmu kalam. Maksudnya dapat bukti tadi, kita soal-soal-soal. Ha, kita yang, yang orang awam kita terima macam Al-Quran berikan gambaran tu, dia kata benda tu kadang ada soalan-soalan yang mungkin dia, dia akan hilang. Kepercayaan balik. Ha, yang dia rasa macam, macam tak cukup. Masih tak madai. Unless dalil tadi di-scrutinise. Di Dibersoalkan sampai peringkat tak boleh soal dah Baru kita kata Itu adalah martabat tertinggi Jadi sebenarnya kalau kita tengok manusia ni memang terdapat Kepercayaan melalui cara berbeza Ada yang melalui ilmu yakin <coughs> Ilmu yakin ni eh? Kita dengar benda tu Daripada banyak contoh macam tadi kan Dia sebut mutawatir tadi kan Contoh macam apa uh, Kita dengar orang-orang pelajar balik dari Yaman Kata delima di Yemen sebijik sekilu kita dengar pelajar daripada Kuala Lumpur kata pelajar Johor kata semua pergi belajar kat Yaman kata sebiji sekilo lima bila kita dengar dengan berkenaan, kita percayalah hati kita akan datang kepercayaan dan percaya tadi bukan bukan masalah pasal berita macam kata ular patuk ular uh, bahaya apa uh, bisa ular bahaya patuk boleh mati kita benda tersebut kepercayaan tadi memang uh, automatik. Bila kita kata kau dah semua orang cakap Apa, Kerajaan Malaysia cakap, kerajaan India cakap National Geographic cakap, semua cakap Doktor cakap kan Orang Zul Negara cakap, semua sekali Pakar-pakar cakap, kita kena terima lah Memang kita akan terima Automatik kita akan terima, kita panggil ilmu yakin. Kalau kita tengok Sini depan mata kita, orang tu kena patuk dan mati Dia panggil, ilmu yakin. Dan kalau kita Kita sendiri tengok Atau alami kan, hampir-hampir kematian Dia kena patuk tadi kita panggil hakul yakin. Tapi dalam erti yang sama dan sebenarnya kepercayaan ini tak madai sebab hasil yang dikehendaki adalah ketakwaan. Sekarang so, kita percaya Muhammad Sallam kita buat apa? Sebab baik pada macam contoh macam iblis. Iblis dapat semua bukti-bukti tentang Allah Taala. Tak ada dah sebarang persoalan masalah Allah Taala Tuhan, tak ada sebarang kekeliruan kat situ. Tapi dia masih lagi kufur pandai tak? So, tak guna pun sebenarnya kalau kita bincangkan percaya tahap keberapa ni tak timu tajuk pun tak pernah timu tajuk tajuk dia adakah kepercayaan tadi melahirkan amal melahirkan takwa kalau tak ada melahirkan amal dan takwa maka tak guna walaupun kita rasakan kan bahawa berapa, apa bagus dan elok ha ni kata wahadi adu afut tasdiqat dan ini adalah selemah-lemah kepercayaan dan serendah-rendah darjat bagi kepercayaan li anama pabilahu istan ada ila dalil kerana apa sebelum daripadanya bersandar pada dalil ma tertentu wa in kana da'ifan sekalipun ia lemah min qalinatin daripada apa apa perkara sampingan perkara sampingan macam, macam takkan pelajar-pelajar ni berkumpul tipu kita ataupun percaya husnul i'tiqadi bil mukhbiri fil mukhbiri eh ataupun dia elok kepercayaan pada orang memberitahu au now imindai ka salah satu di antara itu وَهِيَ أَمَعَرَةٌ يَظُنُّهَا الْعَامِ أَدِلَّةٌ fi فِيهَاقِهِ amalul adillah. Yang ia, perkara-perkara dia adalah apa? adalah uh, Korina uh, Kemudian elok percayaan kepada orang yang beritahu tadi okay. Dia kata ini adalah tanda-tanda yang disangka ia Oleh orang awam sebagai bukti Lalu dia laksanakan, dia lakukan pada haknya uh, Sebagai, dilayan sebagai Dilayan, apa-apa keadaan tadi sebagai dalil Sebagai bukti Jawapannya iyalah Bukan masalah orang tu kena jadi ahli kalam walaupun dia pandai. Tak ada. Iblis lagi tahu bukan dengan kalam tapi tajuk dia dia tak dia tak bertakwa. Kita tak perlukan benda tersebut. Kan untuk persoalkan sampai macam-macam, sampai tak ada soalan dah baru kita kata-kata ini kepercayaan yang pasti. Ini masalah sebab dalam agama anda tak ada tuntut pun untuk sampai peringkat itu. Yang dia turun untuk kepada anda untuk beramal. Yang membenarkan kepercayaan tadi. Sebab kalau kita ada kepercayaan tapi tak ada amal. Macam sebut dia orang oh, Yahudi sebagainya. Tak guna pun. Iblis tak guna pun. okey. Wa idha arafta marati batasdiq. okey. Dan abil ada telah ketahui eh. Tahap-tahap uh, kepercayaan ni dia kata. Fa'alam anamustandar imanil awam hadihil asbab. Dia kata. Ketahuilah bahawa sandaran iman orang awam inilah sebab-sebabnya. Wa Wa'ala darajati fi hakihi adillah Quran Dan setinggi-tinggi darjat pada hak orang awam yang ia sebenarnya adalah setinggi-tinggi darjat pada mukmin itu dalil-dalil al-Quran. Wa ma yajri majrahu dan apa yang berjalan dengan laluan dalil dalil al-Quran seperti sunnah nabi. Oke. Okay. Mim yuharikul qalbu ila tasdiq. dari perkara yang menggerakkan qalbu uh, yuhadiku yuhadikul qalba ila tasdiq menggerakkan qalbu kepada percaya. Wala yum bari ayu jawiza ayu jawiza bil ami ila wara al adil al-Quran. Dan tak harus dia kata untuk diseberangkan di di diseberangkan di di apa anjakkan terhadap orang awam ni kepada apa yang di dalil Quran wa ma fi dan apa pada pengertiannya minal jaliyatil daripada perkara-perkara nyata yang meyakinkan al musakinah lil qulubil mustajirrah yang yang akan menenangkan sanak hati-hati yang uh, mustajirrah tu mustahirah uh, yang apa yang, yang, yang, yang terhirit Lelkuluh bin Mustajir Rati Laha uh, terhadapnya Ila tamakni nati wa tasdik Kepada ketenangan dan juga kepercaya dan Kalau kita kata Abu Bakar siddiq Yang iman dia betul Dia ikut kaedah mana Sebab dia ada satu masalah Percaya dengan Nabi SAW Kalau Nabi Muhammad kata tu betul lah Dia percaya Itulah iman yang tertinggi dalam umat ini Awak nak kata iman apa? Aristotle lagi tinggi ke? dia kata ilmu ahli kalam lagi tinggi daripada iman awam ke? Kerana awam punya sistem nombor tiga tadi, apa, apa nombor 3 apa nombor 24 yang berkaitan dengan tajuk percaya kerana kepercayaan pada yang memberitahu. So, tak cukup ke? Ha. Dia kata dia, kata, dia kata, dan apa, apa jadi tapi tak tak patut dibawa orang awam kepada apa di sebalik daripada al-Quran. Nah, apa dari segi pengertian dia? Daripada perkara kaca nyata yang meyakinkan. yang menenangkan kalbu, yang menghiris kalbu tadi kepada ketenangan dan juga percaya. Fama waradali kalaisa Allah kau diteri tahu kau Dan apa yang di sebalik daripada tali Quran tu sebenarnya bukan pada kadar keupayaan orang awam. Wa kturna si amanovis sobak. Kain dikata sebenarnya banyak manusia beriman sejak daripada kecil usia muda. Wa kain asabut asdi kham dan dikatakan punca kepercayaan mereka tu mujarrad at-taqliid lil abai wal awal muallimin semata-mata uh, ikutan kepada bapak-bapak dan juga guru-guru uh, ini kalau sekiannya diajar tanpa sebarang bukti macam orang Melayu kita buat apa dia orang buat tanpa dalil kalau anda kata guru kita ajar kita dalil daripada Quran daripada hadis Nabi sallallahu tentang perkara yang kita kena ikuti itu bukan lagi dipanggil sebagai taklid buta itu bukan semata-mata macam tu sebab kita percaya Muhammad Rasulullah maka apa yang guru kita bagi tahu bapak kita bagi tahu daripada Nabi sallallahu kita tahu dia benar maka kita akan follow dia bukan bukan semata-mata kat situ bukan semata-mata taklid sejak kecil kalau orang melalu kita buat ya betul itu taklid tapi kalau ikut kita ittiba' lain ini adalah ittiba' kenapa dia kata ikutan tadi li husni dhannihim bihim kerana baik sangkaan budak-budak uh, ni tadi kepada bapa dan guru-guru wa kasatu sanahim ala anfusihim dan banyaknya sanjungan budak-budak uh, ni kepada diri guru-guru tadi wasana buk sanjungan bapak-bapak tadi kepada diri mereka dan guru pada diri mereka sendiri wasana ghairiihim alaihim dan sanjungan orang lain ke atas uh, apa ke, ke atas guru dan bapak wa tashdidiihim nakir baina aidihim ala mukhalifin dan dan kerasnya mereka uh, tak setuju uh, okey tak setuju di hadapan mereka kepada orang yang menyanggahi mereka. Tasjidihim an-nakir. Kerasnya mereka uh, tolak. Uh, uh, di hadapan mereka. Ke, terhadap orang-orang yang menyanggahi. Siapalah engkau ditengking sebagainya kan. Cakap yang tu. Jadi tapi itu itu kan tajuk dia sebenarnya. Okay. Wahiqayah tu anwa' nakali nazilun. An-nakal an nazilu Biman layak takidun ya tiqadihim. tu dan juga datang cerita-cerita. Anwa' nakal Anwa' nakali nazili. Bermacam-macam hukuman. Balasan. Yang berlaku terhadap siapa yang tak berhenti kot ber mereka. Kita tak percaya ini, tak percaya itu. Tak percaya kalau masuk hutan nanti kena sekian. Ha, kita Itu itu ya betul. Tanpa dalil. Kalau kita sekarang ada agama. Kita ada jadikan kepercayaan kita macam uh, kepercayaan orang tepi jalan. Sebab ini ada dalil daripada firman Allah Ta'ala. Unless kita nak kata tak percaya. Kalau Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala. Ta kita jatuhkan jadi macam mainan kita je. Wakaulu nak kata-kata mereka. Ina fulan al-yahudi masakha uh, musikha fi qabrihi kalba. seolah orang si fulan ni Yahudi ni telah ditukar rupanya kuburnya sebagai anjing. Ha dia kata wa, wa fulanan rafidhi inqalaba khinzira. Dan si fulan yang yang apa yang apa yang apa Rafidi ya uh, ialah Syiah eh? uh, ditelah bertukar jadi babi. Menjadi khinzir. Wa hikayatun wa Dan dia kata cerita, -cerita dan juga kisah-kisah tidur. Wa ahwalun dan deka keadaan Minha dhal min jinsi daripada jenis ini Januari subihi fi nufu sibian Akan tertanam dalam jiwa budak-budak Tapi ini bukan masalah uh, untuk percaya biasa Ini masalah kadang-kadang dia, dia pun rasa tak logik Tapi follow je Sampai tu peringkat umur dia, dia dah mula bijak Dia tengok tak jadi sekian Dia akan mula uh, persoal tapi kadang-kadang Dia matikan soalan tu dan terus jalan Ikut je, Jangan tanya banyak ini banyak berlaku dalam masyarakat agama-agama di Malaysia lah Hindu ke Buddha ke Kristian ke Dia jangan tanya Dan Islam kita tanya Dia suruh tanya Kenapa nah, Tapi base asal kita adalah Allah Ta'ala Tuhan kita Kalau tak percaya dia nak bincang apa Okay Dia kata, dia kata yang yang ter, ditanam eh Pada jiwa budak-budak ni tadi eh, anna, eh, an, eh, Dia kata yang orang dia suruh tertanam eh, Dengannya dengan sebab kisah-kisah cita-citain tadi Uh, dalam diri budak-budak sebut anafratu anhu okey untuk untuk lari daripadanya wal mailu ila diddihi dan juga cenderung kepada kepada berlawanan dengannya hatta yanza yanza al syakku bil sampailah dicabut dicabut uh, ke, ke rasa ragu rasa rasa syak tu syakul keseluruhan, an kan bihi pada kalbu dia dia kata fataallamu uh, fis-sighari kan hajari mempelajari pada ketika kecil usia seperti seperti uh, kita memahat pada batu. Tapi ini maksudnya belajar. Uh, ada pun maklumat tanpa bukti itu bukan belajar dia panggil. Itu bukan belajar. Itu dipanggil sebagai ikut-ikut tosatanya. Uh, tak ada. Itu bukan bentuk yang kita nak, nak, nak terangkan kat sini. Eh? Baik. Fumayakau nash'uhu alaihi. Kemudian terjadilah besarnya budak tersebut di atas itu. Walayazalu yuakiru zalika finafsi. Dan berterusan dia memastikan menekankan uh, kepercayaan yang bapa dia letak tu guru dia letak tu dan diri dia faizah balagha istamarra ala i'tiqadihil jazimi bila dia balik dia berterusan di atas Yang i'tiqadnya yang pasti sedangkan sebenarnya tak Allah beri pada manusia tu macam bila kita kata tu kan apa cerita tentang seorang kakak ni dia masuk Islam dia dia Hindu anak sami anak sami Hindu di kelang dia ketika waktu umur dia 5 tahun 5 tahun dia cakap pada bapa dia yang buat patung maksudnya orang patung dia kata bapa bapa bapa buat tuhan bapa maksudnya orang tuhan kena buat bapa sembah tuhan bapa kan lebih baik dari tuhan budak kecil itu tertanya tertanya berkenaan dengan apa bapa dia ajar tapi dia tanya nampak tak baru bapa dia kata, jangan tanya lagi senyap yang cakap macam ni dia diam tapi dalam diri dia rasa tak puas hati tu berterusan sampai dia masuk Islam ana ceritakan benda itu bukan semestinya perlukan kepada kepada apa persoalan perbahasan memang Allah Taala beri hidayah Yahdi mayyasyak. Ha, itu tajuk dia. Bukti tu ada ke tak ada. Soalan dia adalah. Hidayah tu siapa yang berikan. Tapi ha, bila kita masuk dalam ilmu kalam. Hidayah tu tak jadi timbul tajuk. Ha, dia akan timbulkan masalah. Macam yang sebutlah. Mereka kata. Imam Ahmad gagal meyakinkan. Khalifah berkenaan kebenaran. Hujah Salaf. Padahal Imam Ahmadlah yang menyebabkan. Terhentinya. Fitnah Quran makhluk. Ha, contoh. Contoh nak faham eh. Baik. Ha, dia kata. Okay, ha, dia kata. Watazdiki ilmu hukam. Dan kepercayaannya yang rapi, Allah di layu fi roib yang tak mencampuri kepadanya sebarang keraguan. Kalau kakak dalam lima tahun boleh faham takkan orang yang besar besar tak faham Dia tak balik ni pun umur lima tahun. Itu kenjaya guyske. Walitali kata taro Allah dan demikian kerana ini, kerana itu. Anda melihat anak-anak orang Nasrani, warrawafid warrawafidi anak orang-orang Syiah, walmajusi anak orang majusi, wal walMuslimin orang Islam. Semua mereka tidak melampau kecuali tidak melampau kecuali pada akidah bapaihim. Mereka semua tidak balik kecuali di atas akidah bapa mereka. Tak betul. Tidak benar. Sebab apa? Saya sebut contoh kakak tadi. Lima tahun tak balik lagi dah faham. Ha okey. Waktu ada tuhum fil haqqi dan kepercayaan mereka pada yang hak dan batil putus pasti. Apa tidak juga. Itu taklid. ini pasal masalah yang takak tadi bukan taklid eh. Baik. Pasal-pasal dekat sini, timbul tajuk orang-orang tadi, dia tak nak berfikir. Kalau berfikir macam kakak tadi, dia takkan tahulah. Walaupun umur dia lima tahun, dia pun nampak macam pelik. buat. Kenapa buat macam tu? Dia tanya soalan. Budak pun tanya. Sebelum balik lagi. So, question itu sebenarnya akan membawa kepada hujah dan juga bukti yang dikendaki. Bukannya kata taklit semata-mata. Tak tak betul. ya? Walau kau tahu irban irba. Kalau kalau mereka dipotong, dikerat anggota demi anggota. Lamak la lamak ka'u anha. Tidak mereka patah balik daripada kepercayaan kenaan. Wala yasma'u alaihi dalila wala hakiki uh, la hakikian wala rasmiyah. Dan mereka tak dengarkan padanya, pada tak mendengar. La yusmi'u mereka tak dengarkan pada apa kepercayaan mereka sebarang dalil tidak hakiki, tidak rasmi. Ni dua-dua ni masalah rasmi dan hakiki ni, ini dalil yang dimaksudkan. Sebagai apa? Cara ilmu kalam. Wa qadhalika taral abid. Wal abid, wal i'ma'a. Okay. Demikian anda melihat. Kan okay. anda melihat. Golongan hamba. Lelaki dan hamba wanita. Yusbauna minal mu'taraki. Walaya aifun al-islam. Mereka di. Mereka apa di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Muslimin, Di. Bila mereka jadi eh uh, jatuh dalam uh, tawanan orang Islam wasahi muddatan muddatan dan mereka berdampingi berdampingan dengan orang Islam secara satu satu tempoh wa ra'aw ال islam Okey. Dan mereka tengok kecenderungan mereka kepada Islam, Malu ma'hum mereka apa cenderung bersama mereka, tapi sebenarnya tak. Bukan kerana semata-mata ikut. Takkan kira nak kata semua orang tertawan dalam peperangan tadi bodoh. Siapa kata? macam macam orang tertawan dalam jadi hamba itu apa Salman farisi dia seorang bijak tapi dia tertawan jadi hamba bukan maksud dia bila dia tengok majoriti ikut waktu tu dia terikut sama tak tak semestinya seolah macam tak ada tak ada akal eh ada je akal dalam peperangan durang ada je akal siapa kata orang tawanan perang hamba-hamba tadi tak tak ada tak berfikir raumailahum ilal islam wa malum ma'hum makelihat kecenderungan orang-orang Islam apa balik Islam mereka pun cenderung sama Islam. Wa taqaddu i'tiqadahu dan mereka beriktikad-iktikad Islam. Itu pun tak betul. Wa taqallaku bil mereka berakhlak akhlak -akhlak Islam pun bukan. Sebab so, pada asal tawanan perang tadi atas hidayah Allah Taala ada masuk Islam ada tak masuk Islam. Ah semata-mata kita kata benda jadi semekian eh taklid. Kullu zalika limujti taklid wa at-tashabbuh wa at Semua itu semata-mata kerana meniru dan menyerupai dengan orang lain. Ini tak betul. Wah tibau majlu, wah tibau majbula tun alat Dan dikata kebiasaan ataupun tabiat yang ada pada manusia ni dikata terheret atau ter terbiasa di, di, di fitrahkan untuk menyerupai. Lasi amat tibaan, terutama dikata kebiasaan bagi budak-budak wahalis syabab dari keluarga golongan pemudi meniru. Ya. Tapi untuk kata itu jadi tikok tak tak betul. Fa hada ya fa bi hada ma kan dengan ini yu rafu anna tasdiqal jazmi ghayru mawqufin ala al bahth wa al tahrir al adillati diketahui bahawa kepercayaan yang pasti tidaklah semata-mata pada kajian dan juga perungkaian ataupun pemeriksaan bukti-bukti itu betul yang bab tu betul tapi tapi kita kata dari segi masalah kan seperti tadi kita ada hakul yakin kita ada ilmu yakin. yakin hakul yakin so keyakinan kita boleh berlaku daripada tiga cara tadi dalam mana-mana pun keadaan sekalipun kepercayaan itu datang, yang pentingnya rasa percaya tadi mesti membuahkan uh, takwa, membuahkan iman. Barulah kita kira ia sebagai berguna dan juga bermanfaat. Jika tidak, tidak ada nilai bagi perkara tersebut. Okay. wallahu aalam. Nanti kita akan sambung pula uh, berkenaan dengan uh, Uh, ke, apa, ada bahagian fasal lagi Ni last kot Fasal yang terakhir Sebelum kita uh, Habiskan buku ni Mula ilham Bertahun eh? uh, Bertahunlah juga kan, Kita habis seminggu sekali Eh sebulan sekali Untuk bincangkan tentang uh, Buku ni Dan insyaAllah nanti uh, Tajuk yang terakhir nanti Kita akan bincangkan uh, Dan dan lepas tu Habislah buku ni insyaAllah Ya okay? Satu lagi tajuk tinggal eh Satu lagi tajuk tinggal Okay Baik Wallahu'alam uh, Okey. Sekejap kom Ustaz ni jap. Ah ha, ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk jap. Saya tengok balik. Okay okey. Pinang clear. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ah ha, tapi nak kena fahamkanlah pasal pasal perbahasan ni tadi pasal dalam ahli kalam dianggap kepercayaan orang awam ni tak cukup. Ah ha, itu yang Imam Ghazali cuba nak pertahankan. Bila diletakkan enam tajuk tadi, kan sebenarnya dia bukan nak sokong 1 dan 2. Mana apa uh, apa Uh, dalil hakiki Dan dalil rasmi Yang ahli kalam pakai uh, Dia kata bukan nak sokong itu Tapi nak ceritakan tahap-tahap berbeza Cuma nak percaya Cara tersebut salah dia juga Sebab Abu Akad Sidib Dia duduk pada Peringkat yang keempat Keempat eh uh, Yang keempat Itu percaya dia pada Nabi SAW Dan itu madai Untuk menjadikan uh, Panggil apa Tikot yang benar uh, Itu yang kita nak uh, Bukannya kita apa kita kata benar iktikad tadi atau kepercayaan tadi hanya lepas kita soal siasat tanya dalam-dalam baru kita terima ha, itu bukan kaedah dia apa kadar kepercayaan yang membawa kita untuk buat yang telah perintahkan tinggal yang telah larang itulah kadar yang madai daripada kepercayaan yang untuk kita masing-masing cara Allah, Allah masukkan dalam hati kita ikut kadar uh, berbeza-beza ha, itu ada itu ada kadar yang berbeza okey baik Wallahu alam. Kita berhenti sini eh. Insyaallah kita sambung kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.